Подружжя Вільсонів і Євдокія дуже швидко знайшли спільну тему для розмови, яка для Георгія знову ж таки виявилася тера-інкогніта. Вільсони, що славилися своєю благодійницькою діяльністю, з надзвичайною симпатією ставилися до кольористичного українського церковного обряду, тож Євдокія розповідала, про відмінності української і російської православної обрядовості, які склалися історично, про відмінності греко-католицької традиції. Вечеря вдалася і вже наближалася до кінця, як тут до їхнього столика на відповідний жест Георгія офіціант приніс хумідор – дерев'яну коробку з сигарами для жельтменів. «О, кочіба!» – вигукнула Євдокія. Два джетьмени уважно подивилися на молоду леді та, немов відчувши незручність ситуації, додала: Ви дозволите? Ті ошелешено перезирнулися. Однак жінка, не чекаючи відповіді, неначе, і не сталося нічого особливого, вже вправно знімала бант з сигари на британський манер і, швидко маніпулюючи усім інструментарієм, ножичками, гільотинками, кусачками, буравчиками, обрізала кінчик сигари – Причому ідеально зберегла пропорцію між обрізаним кінчиком і товщиною сигари, тобто зробила зріз саме в тому місці, де й слід було. Так само віртуозно вона припалила сигару і, чекаючи, поки вона розгориться, замилувано спостерігала за ринками. Георгій і родина Вільсонів були шоковані. Вони зачаровано спостерігали за рухами молодої леді. У будь-якої іншої жінки сигара в руках виглядала просто непристойно. Тим більше в ресторані «Лондон Клаб», тим більше в присутності вишуканої британської пари. Однак Євдокія робила все по-королівськи і згідною майстерністю. Сигарний ритуал відбувся за всіма правилами. Євдокія володіла ним бездоганно, її стопчики попелу були високими і пружними. У світській розмові виявилося, що її усього цього навчив батько, який у студентські роки навчався в Гавані і, до речі, був особисто знайомим свіделем Кастро. Батько часто розповідав їй у дитинстві про феноменальну пам'ять харизматичного кубинця і його заворожуючі ораторські здібності. Георгій отримав від відвід ресторану задоволення на його радість. Вільсани також. Тільки у Євдокії на обличчі не було написано нічого конкретного. Коли Георгій прощався з нею біля її будинку, він чекав, що вона, бодай, натяком покаже, що хотілося б лишитися з ним на ніч. Звісно, вона собі цього не дозволить, однак йому потрібен був тільки знак. Але знаку не було. Вона дуже привітна, проте абсолютно індиферентно, подякувала йому за чудовий вечір, і весело побігла на п'ятий поверх, перескакуючи через дві сходинки. Георгій подумав: "Це перша жінка в його житті, яка не повісилася йому на шию. Перший же вечір. Яке дивне відчуття. Немов йому чогось бракує. Дивно, може їй взагалі не потрібен чоловік. У такому випадку вона ще привабливіша". Він і досі стояв під під'їздом, як пацан не в змозі піти геть. Він дивувався собі і водночас насолоджувався новими відчуттями. Отже, все-таки люди не брешуть. Все-таки існує щось на зразок кохання. Ні, не може бути. Весь його життєвий досвід і досвід його друзів, колег, доводив протилежне. Любові, про яку пишуть в романах, не існує. Є дружба, статевий потяг, звичка, але кохання. А може це воно є? Хоч би це було так. Він так довго був самотнім. Георгій підняв голову до її балкону. Вона стояла там і махала йому рукою. На добраніч почулася згори. На добраніч з відчуттям полегкості, сказав він, Скочив у машину і помчав додому. Він був щасливий. Про це свідчило специфічне темтіння у сонячному сплетінні. Липинський відчував потребу бути на самоті, щоб насолодитися цим новим для нього станом невагомості. Він запаркував машину і рушив у бік сусіднього парку, щоб прогулятися перед сном і Боратися з невідомим досі збудження. Йому стало приємно, що перед ним відкрилися нові дверцята у зовсім нову сферу життя, де немає ні політики, ні бізнесу, ні суєти його попереднього життя. Реальними є лише ті кілька днів нового життя, в якому з'явилася нова жінка. Ні, не нова, а перша. Перша жінка – Єва. Він гуляв нічним парком і мугикав собі, підніс якусь дитячу англійську пісеньку. На півдорозі його хтось наздогнав. Георій почув важке дихання. «Невже Денис?» Він обернувся. «Так, він чи не він?»